Озвучено книжкова хмаринка, розділ одинадцятий, частина друга. Я знала, що ми вдома, закінчила вона і розплющила очі. Інтенсивність її спогадів була такою великою, що упродовж якоїсь миті вона сподівалася побачити затоплену сутінню, яка раз у раз освітлювалася місяцем, що пробивався крізь хмари тишу спальні, яку вони ділили протягом двох ночей у Ньюгемпширі 27 років тому. Вона стискала в руці срібну лопату так міцно, що змогла розтиснути пальці лише один по одному. Вона знову поклала собі на грудь жовтий квадратик оздоби, хоч він і був покритий засохлою кров'ю, проте полегшував її біль. І що ж потім? Невже після цього ти мені скажеш? Після всього цього, що ми обоє просто перекинулися на другий бік і заснули? А тож, того, що відбулося з ними, їй цілком вистачило. Вона була сповнена рішучості, якомога швидше про все забути. А Скот також хотів цього не менше. Йому знадобилася вся його мужність, щоб розповісти їй про своє минуле. І не дивно. Але в ту ніч вона поставила йому ще одне запитання. Це вона пам'ятає. І майже поставила інше наступного дня, коли вони вже їхали назад у мен. Вона поставила його перш ніж збагнула, що цього робити не слід. Це запитання стосувалося того, що він їй сказав перед тим, як озвалися сміюни, перелякавши її до такої міри, що будь-яка цікавість вивітрилася з її голови. Їй захотілося знати, що мав на увазі Скотт, коли він сказав, і коли він ще міг сюди приходити, маючи на увазі Пола. Скотт здавався здивованим. «Ти знаєш, я не думав про це багато років», – сказав він, «але він справді колись міг. Але це було йому важко, так само, як для мене завжди було важко», «Влучити по м'ячу, коли ми грали в бейсбол. Тому здебільшого він доручав це мені, а через якийсь час остаточно втратив будь-яке бажання сюди приходити». Те запитання, яке вона хотіла поставити йому в автомобілі, стосувалося озера, до якого показував дорогу зламаний знак. Чи це було те саме озеро, про яке він завжди говорив у своїх лекціях? Лізі не стала запитувати, бо відповідь на це, зрештою, була самоочевидною. Його слухачі могли вірити в озеро Міф, умовне озеро, до якого ми всі приходимо пити, плавати, а іноді й зловити якусь рибу. Але вона знала ліпше. Існувало реальне озеро. І вона це знала, тому що знала його. А тепер вона це знала ще й тому, що там була. До того озера можна було дійти зі щасливого пагорба стежкою, яка вела в зачарований ліс. Вам треба було проминути і гарне дерево, і цвинтар, щоб туди потрапити. Я пішла туди, щоб його забрати, прошепотіла вона, стискаючи в руці лопату. А потім із надривом сказала, «О, Боже, я пам'ятаю місяць!» і Її тіло так боляче вкрилося сиротами, що вона конвульсивно стала корчитися в ліжку. Місяць. А тож, криваво-помаранчевий місяць над головою, такий несподівано інший, аніж північне сяйво та вбивчий холод, які вона щойно залишила за собою. То був сексуальний місяць, місяць, що навіював гостру тугу за літом, витончено-темний місяць, місяць, що освітлював кам'яне ложе, долини, поблизу від озера ліпше, ніж вона могла б бажати. Вона бачила його тепер майже так само добре, як і тоді, тому що він прорвався крізь багряну завісу, він майже роздер її навпіл, але пам'ять була лише пам'яттю, і Лізі була переконана, що пам'ять завела її так далеко, як тільки могла. Їй треба ще зовсім трохи, можливо знайти одну або дві фотографії у книжковій змії, але зовсім небагато, і тоді їй залишиться тільки реально дістатися туди, до місячного кола. Але питання в тому, чи зможе вона? І ще одне запитання спало їй на думку. А що як він тепер схований під саваном? На якусь мить у її свідомості промайнув образ. Вона побачила багато мовчазних постатей, загорнутих у старомодні савани. Лише вони там сиділи, і їй здалося, вони дихають. Вона затремтіла всім тілом. Біль пронизав її пошматовану грудь, попри таблетки вікодину, які вона проковтнула, але вона ніяк не могла зупинити це тремтіння, Лишалося тільки чекати, коли воно припиниться само собою. Коли воно припинилося, вона знову набула спроможність мислити практично. Головне, чи зможе вона проникнути в той інший світ сама одна, бо вона мала туди потрапити, незалежно від того, чи всі там заховані під саванами чи ні. Скот був спроможний ходити туди сам один і був спроможний брати із собою свого брата Пола. Уже дорослим він зміг забрати туди лізі з оленячих рогів, але критичним питанням для неї тепер було, а що ж сталося через 17 років? тієї холодної січневої ночі 1996 року. «Він не зовсім відійшов», – прошепотіла вона. «Він потис мою руку». Так і вона тоді подумала, що, можливо, він десь стискає її руку з усієї сили, та чи означало це, що саме він забрав її тоді до себе. «Я також стала його гукати», – промовила Лізі з усмішкою на губах. Сказала йому, що коли він хоче повернутися додому – він повинен забрати мене туди, де він був. І я завжди думала, він це зробив. Ти верзеш дурниці, маленька Лізі. Ти ніколи про це не думала взагалі, хіба не так? Ти не думала про це до самого сьогоднішнього дня, коли твою цицьку розітнули, як кришку на коробці консервів, і тобі довелося подумати, чи він забрав тебе до себе в ту ніч, чи не забрав. Вона вже мало надійшла висновку, що це було одним із тих запитань, як проблема курки яйця, на які не існує задовільної відповіді, коли раптом пригадала його улюблений вислів. «Лізі, та ти просто геній!» Тож, виходить, вона сама це зробила 1996 року. Та хай навіть так, але ж Скот тоді був живий, і той потиск руки, хоч яким слабким він був, повідомив їй, що він на цьому боці, що до нього можна дійти. Вона ще тут, сказала собі Лізі, і знову стиснула в руці державно лопати. Дорога, яка туди веде, досі тут. Вона мусить бути тут, бо він усе це приготував. Він приготував для мене ці паскудні пошуки була, щоб я була готова. А тоді, учора вранці, коли я лежала в ліжку з Амендою, то був ти, Скоте, я знаю, що то був ти. Ти сказав, що мене чекає кривавий бул, і при, струнок... «Ти сказав, і ти назвав мене любою дитиною. Тож де ти тепер? Де ти, коли я так потребую, щоб ти мене забрав?» «Ніякої відповіді, лише цокання годинника на стіні. Заплющ очі. а Він сказав це також. Нехай працює твоя уява. Дивись уважно, це допоможе. Ти чемпіон у цьому лізі. Я хотіла б ним бути, сказала вона, звертаючись до осяєної сонцем спальні, у якій Скота не було». О, мій любий, я хотіла б ним бути. Якщо у Скотта Лендона і була якась фатальна влада, то це схильність багато думати. Але для неї це ніколи не було проблемою. Якби вона зупинилася і спробувала обміркувати ситуацію, яка склалася того спекотного дня в Нешвілі, Скот, безперечно загинув би. Натомість вона просто діяла і врятувала йому життя лопатою, яку і тепер тримає в руках. Я спробував прийти сюди, взявши із сараю татову лопату, але вона не захотіла піти зі мною. А чи захоче з нею піти срібна лопата з Нешвіла? Лізі думає, що так. І це добре. Вона хотіла мати її при собі. Ми з тобою, друзі, до кінця, Прошепотіла вона і заплющила очі. Вона збирала докупи спогади про місячне коло, які тепер стали дуже живими, коли раптом тривожне запитання увірвалося в її глибоку зосередженість. Ще одна позначена сумнівом думка, яка збила її з головного шляху її роздумів. «А який там час, маленька Лізі?» «О, я маю на увазі не годину, а день там чи ніч. Скот це завжди знав, принаймні він казав, що знає. Але ти не Скот? «Ні». Але вона пам'ятала одну з його улюблених мелодій рок-н-ролу. «Нічний час – це той час, що треба». У місячному колі нічний час був не тим часом, що треба. Часом, коли запахи перетворювалися на сморід, а їжа могла отруїти тебе. Нічний час був тим часом, коли виходили сміюни. Істоти, що бігали на чотирьох, але іноді ходили на двох, як люди, і роззиралися навколо. Були там і інші істоти, ще гірші. Такі істоти, як довгий хлопець Скота. Він дуже близько, моя Люба. Ось що він сказав їй, коли лежав під гарячим нешвільським сонцем того дня – коли вона була певна, що він помирає. Я чую, як він їсть. Вона намагалася сказати йому, що вона не розуміє, про кого він говорить. Він ущипнув її і сказав, щоб вона не ображала його розум, або свій власний. Він сказав так тому, що я там була. Тому що я чула сміюнів і повірила йому, коли він сказав, що там чатують і інші істоти, небезпечніші. І вони там справді були. Я бачила ту прояву, про яку він говорив, я бачила її 1996 року, коли подалася в місячне коло, щоб привезти його додому. Я бачила лише її бік, але цього досить. Вона була нескінченна, промурмотіла Лізі і з жахом усвідомила, що вона дійсно вірить у те, що це правда. Це було вночі 1996 року, тієї ночі, коли вона пішла в інший світ скота з холодної кімнати для гостей. Вона пішла тією стежкою, Увійшла в ліс, увійшла в зачарований ліс і... Десь поблизу загуркотів мотор. Очі в лізі широко розкрилися, і вона мало не зойкнула. Потім знову розслабилася помалу потроху. То був лише герб Геловей, а може хлопець латрелів, якого герб іноді наймав підстригти моріжок на сусідньому подвір'ї. Усе було зовсім не так, як тієї неймовірно холодної ночі у січні 1996 року. Коли вона знайшла Скота в кімнаті для гостей, де він сидів і дихав, але відійшов у будь-якому іншому розумінні, що важило. Вона подумала, навіть якби я могла це зробити, я не можу зробити це так, як тоді. Тут надто багато шуму. Вона подумала, ми надто прив'язані до цього світу. Вона подумала, хто це написав. І, як часто з нею траплялося, ця думка потягла за собою свій трагічний... Невеличкий червоний причеп. Скот мені підказав би. Атож, Скот, напевне, це знав. Вона уявила його собі в безлічі мотельних кімнат, схиленого над портативною друкарською машинкою Скот і Лізі ранні роки, і пізніше з обличчям, що було освітлене сяйвом від екрану його лептопа, іноді із сигаретою, яка диміла, лежачи в попільничці, поруч нього, іноді з якимось трунком завжди з кучерявим чубом що спадав, забути йому на чоло. Вона уявила, як він лежить на ній у цьому ліжку, як ганяється за нею в тому жахливому будинку в Бремені. Скоти лізі в Німеччині, обоє голі і сміхотливі, сексуально збуджені, але нещасливі по-справжньому. Тоді як вантажні та легкові автомобілі гуркотять запрудженою транспортом вулицею, яка обкручується навколо їхнього будинку. Вона уявила собі його руки, які її обіймають. Його руки постійно її обіймали. Уявила собі його запах і наждачне тертя його щоки по її щоці, І подумала, що вона готова продати свою душу. А тож, свою безсмертну довбану душу лише за те, щоб почути, як він гримає дверима на протилежному кінці коридору. А тоді кричить. «Ей, Лізі, я вже дома, усе так само?» Мовчи і заплющ очі. Це її голос, але він був майже його голосом, надзвичайно доброю імітацією його голосу. Тож Лізі заплющила очі і відчула, як перші гарячі сльози, майже приємні, прослизають крізь її стулені повіки. Було багато такого, чого ніхто не міг розповісти тобі про смерть. Вона в цьому переконалася, і одна з найважливіших речей полягала в тому, скільки треба часу для того, щоб ті, кого ти любиш найбільше – померли у твоєму серці. Це таємниця, подумала Лізі. І так має бути, бо хто захотів би зблизитися з іншою людиною, якби він знав, як важко буде з нею розлучатися. У твоєму серці близькі тобі люди помирають не одразу, а поступово, хіба не так? Як помирає рослина, коли ви їдете в подорож і забуваєте попросити сусіда в ряди годи приходити до неї зі своєю старою поливальницею. І це так сумно. Вона не хотіла думати про цей смуток, не хотіла вона також думати про свою поранену грудь, куди біль знову почав повертатися. Натомість вона знову спрямувала свої думки до місячного кола. Вона пригадала, як дивовижно і чудесно було перенестися зі штату Мен, де панував лютий мороз, до цього тропічного місця за якусь швидкоплинну мить. Пригадала в якомусь дивному розумінні сумну структуру повітря, і шовкові пахощі франжепанів та бугенвілій. Пригадала сліпуче світло при західного сонця та сяйво місяця, який щойно викотився за обрію, і як тихо десь дзеленкнув далекий дзвінок. Той самий дзвінок. Лізі раптом відчула, що звук газонокосарки на подвір'ї Геловеїв тепер здавався дивно далеким. Як і гуркіт мотоцикла, що проминав її садибу. Щось відбувалося, вона була майже певна цього. Розкручувалася пружина, заповнювався колодязь, оберталося колесо. Можливо, вона прив'язана до цього світу не так уже міцно, як їй здається. А що як ти дістанешся туди, а там ніч? Якщо те, що ти відчуваєш, це не просто суміш наркотиків та прагнення до бажаного то, що буде, коли ти доберешся туди, а там ніч, тобто той час, коли небезпечні істоти виходять на волю, такі, наприклад, як довгий хлопець скота. «Тоді я повернуся сюди. Якщо в тебе буде час, ти хочеш сказати. А тож, якщо в мене буде час, якщо там...» Несподівано і приголомшливо світло, яке проникало крізь повіки її заплющених очей, змінило колір від червоного до темно-фіолетового, що був майже чорний. Враження було таке, ніби її накрили абажуром. Але абажур ніяк не міг пояснити чудесну суміш запахів, які наповнили її ніздрі то були змішані пахощі всіх тих квітів. Не міг би він пояснити, і звідки взялася трава, яка поколювала її в литки та в голу спину. Вона це зробила. Перенеслася туди. Пройшла крізь час і простір. «Ні, не треба», – сказала Лізі з досі заплющеними очима. Але то був дуже слабкий, радше показовий протест. «Будь обережна, Лізі», – прошепотів голос скота, і часу в тебе обмаль, пезе моя люба дитино». І оскільки вона знала, що голос має цілковиту слушність, часу в неї справді було обмаль. Лізі розплющила очі і підвелася, сівши в улюбленому притулку дитячих літ свого талановитого чоловіка. Лізі тепер сиділа в місячному колі. Тут не була ніч і не був день, і тепер, коли вона опинилася тут, вона з цього не здивувалася. Вона приходила сюди перед самими сутінками під час двох своїх попередніх відвідин. Тож, чи варто було дивуватися, що вона знову потрапила сюди в надвечірній час? Сонце, забарвлене в ясно-помаранчевий колір, зависло над обрієм у кінці, на перший погляд неозорого поля, покритого квітами люпину. Подивившись в іншому напрямку, Лізі побачила місяць, який лише наполовину вистромився за обрію, більший, аніж найбільший повний місяць, який вона будь-коли бачила у своєму житті. «Це не наш місяць, аж ніяк не наш», він зовсім на нього не схожий. Вітерець полоскотав на від поту кінчики її волосся, і десь не так уже й далеко дзеленькнув уже знайомий їй дзвінок. «Вона пам'ятала цей дзенькіт. Вона пам'ятала цей дзвінок. Тобі слід поквапитися, а не вже ти не розумієш? Ма тож, справді. Біля озера було безпечно. Так принаймні, сказав їй Скот, але дорога туди вела через зачарований ліс, а ця подорож безпечною не була». Відстань була коротка, але їй треба поквапитися. Вона майже побігла вгору косогором до дерев, шукаючи очима полів знак. Спочатку вона його не побачила, потім укмітила досить далеко збоку. Вона не мала вільного часу, щоб випрямити хрест, але не пошкодувала на це часу, бо скот би свого часу не пошкодував. На мить вона відклала срібну лопату в бік. Лопата також прийшла сюди з нею, як і жовтий плетений квадратик, щоб використати дві руки. Тут має бути якась погода, бо одне ретельно виписане друкованими літерами слово «пол» поблякло так, що привида і то було легше побачити. Думаю, я випрямляла його також тоді, коли була тут востаннє, подумала вона, у 96-му році. Я ще хотіла тоді знайти шприц, але часу на це не було. Не було його в неї і тепер. Це була її третя подорож до місячного кола. Перша з них, певно, була найприємнішою, бо вона була тоді зі скотом, і вони не пішли далі зламаного вказівника, на якому було написано «До озера», і після цього одразу повернулися у свою спальню в Оленячих Рогах. Та коли вона дісталася сюди вдруге, в 1996 році, їй довелося увійти в зачарований ліс самій одній. Вона не могла тепер пригадати, скільки їй знадобилося мужності, Адже вона не знала ані як далеко звідси до озера, ані що вона там знайде, коли туди прийде. Ця її остання подорож також не позбавлена своїх труднощів. Вона без топа. Її тяжко поранена на ліва грудь знову почала болісно пульсувати, і одному Богові відомо, яких монстрів може привабити запах її крові. Але вже пізно про це турбуватися. «І коли щось наблизиться до мене, – подумала вона, – піднявши срібну лопату – яку тримала за короткі дерев'яне державна. Один із тих сміюнів, наприклад, я почастою його цією мухобойкою для психів, яку запатентувала маленька Лізі, копірайт 1988 року. Всі права застережено? Десь попереду знову пролунав стишений дзенькіт дзвінка. Боса з голими грудьми, вимазана кров'ю, не маючи на собі нічого, крім старих бавовняних шортів, і тримаючи у правій руці лопату зі срібним совком, Лізі вирушила на звук дзвоника стежкою, яка швидко поринала в Темряву. Озеро було попереду, не далі, як за півмилі звідси. Там безпечно навіть після настання ночі. І вона скине там ті кілька одежин, які тепер на ній, і добре помиється. Темрява огорнула її майже одразу, коли вона увійшла під шатро дерев. Лізі більше, ніж будь-коли, Відчувала потребу поквапитися, та коли вітер знову розгойдав дзвоник, він тепер був дуже близько, і вона знала, що він звисає з гілки на обривку мотузки. Вона зупинилася, бо зненацько на неї накотилася хвиля спогадів. Вона знала, що дзвінок висить на обривку мотузки, тому що бачила його тут під час своєї останньої подорожі, десять років тому. Але Скот украв цього дзвоника ще багато років тому, до того, як вони побралися. Вона це знала, бо чула його в 1979 році. Уже тоді цей звук був їй знайомий, але вона його не любила. Вона зненавиділа той дзвоник задовго до того, як він перебрався сюди, в місячне коло. «І я сказала про це йому», – прошепотіла вона, передавши срібну лопату в другу руку і відгорнувши назад волосся. Жовтий квадратик оздоби лежав на її лівому плечі. Навколо неї щасливі дерева шелестіли, наче голоси людей, які розмовляють пошепки. Він тоді нічого мені не сказав, але, думаю, взяв це до серця. Вона рушила далі. Стежка збігала вниз, потім піднялася на вершину пагорба, де дерева стояли трохи рідше і потужне червоне світло просвічувало крізь них. Отже, сонце ще не зовсім зайшло. Це добре. І тут таки висів дзвінок розгойдуючись із боку в бік саме стільки, щоб тихо дзеленчати. Колись давно він стояв біля каси в забігайлівці Пета, піца і кава у Клівзмілз. То був не той дзвінок, по якому ви б'єте долоною, скромний дзвінок готельної приймальні, який дзенькне і одразу замовкає, а різновид мініатюрного срібного шкільного дзвоника з ручкою, що дзеленчав доти, доки вам хотілося ним махати. І Чакі Джей, кухар, який чергував більшість ночей протягом того року чи десь трохи більше, коли Лізі працювала офіціанткою в ПЕТА, любив цей дзвінок. Вона пригадує, як розповідала Скотові, що чує його набридливе зеленчання у своїх снах і при цьому чує також, як Чакі Джей горлає на всю силу своїх легенів. «Біжи збирати замовлення, Лізі, поквапся, голодні люди!» А то ж... Як у ліжку вона розповіла Скотові, як ненавидить вона набридливий дзвінок Чакі Джей. Здається, це було навесні 1979 року, бо незабаром після того набридливий дзвінок зник. Вона ніколи не пов'язувала Скота з його зникненням, навіть тоді, коли вперше почула його тут. Надто багато відбувалося тоді інших подій, надто все було незвичайним і дивовижним, і вона ніколи не прохопилася про нього і словом. Потім у 1996 році, коли вона шукала Скота, вона знову почула дзенькі давно зниклого дзвінка Чакі Джей, і тепер зрозуміла: Поквапся, голодні люди, збирай замовлення. В чому тут річ? І всі події чітко вклалися в досконалу систему божевільної логіки. Зрештою, Скот Лендон був чоловіком, який вважав, що крамниця всілякого дріб'язку Оберна була столицею Всесвіту тож він цілком міг пожартувати в такий незвичайний спосіб – украсти дзвінок, який так дошкуляв його дівчині, перенести його в місячне коло і з веселою безтурботністю повісити біля стежки, щоб вітер міг побавитися з ним. «Під час твоїх останніх відвідин на ньому була кров», – прошепотів її голос пам'яті десь у самих глибинах свідомості. «Кров у 1996 році». «Так, це тоді її налякало», Проте не зупинило. А тепер крові вже не було. Негода, яка майже стерла ім'я Пола на хресті придорожнього знаку, змила також кров із дзвінка. А товстий обривок мотузки, на якому Скот повісив його 27 років тому, за припущення, що час тут спливав так само, як і деінде, майже зовсім стерся. І скоро дзвінок упаде на стежку. Тоді жартові настане кінець. І ось тепер інтуїція озвалася до неї таким могутнім голосом, яким ще ніколи не говорила з нею в її житті. Але заговорила не словами, а картинами. Лізі побачила, як кладе срібну лопату під стовбуром гарного дерева. І вона зробила це без будь-яких сумнівів чи вагань. Вона не стала запитувати себе, навіщо так робить. Їй здалося, що лопата перебуває на своєму місці, лежачи під старим сучкуватим деревом. Срібний дзвінок угорі, срібна лопата – внизу. А якби вона стала міркувати, чому саме лопата перебуває тут на своєму місці, в чому полягає досконалість такого розташування речей, то в такому разі вона мала б насамперед запитати себе, чому і навіщо існує місячне коло. Досі вона думала, що лопата – інструмент її захисту. Але, схоже, вона створена для чогось іншого. Лізі ще раз подивилася на неї, більш одного погляду вона зараз не могла собі дозволити, і рушила далі. Стежка привела її в лісову улоговину. Тут досить потужне червоне світло вечора злиняло до слабкого помаранчевого, і перший зі сміюнів прокинувся десь поперед неї в темних закутнях лісу. А його моторошний людський голос, що дерся вгору божевільною драбиною брязкітливого скла, примусив її руки покритися сиротами. «Оквапся, люба моя дитина!» «Так-так, гаразд!» Тепер уже і другий сміюн приєднався до першого, і хоч вона відчула, що сироти тепер поповзли вгору і по її спині, проте вважала, що вона в порядку. Попереду стежка завертала навколо великої сірої скелі, яку вона запам'ятала дуже добре. За нею була глибока скельна провалена, і не просто глибока, а глибочезна, і озеро. Біля озера... «Вона буде в безпеці. Біля озера хоч і страшно, але там безпечно. Воно...» Несподівано Лізі відчула, з дивовужною гостротою відчула, що якась проява підкрадається до неї і чекає лише настання темряви, щоб зробити свій хід, свій стрибок. Серце в неї закалатало так швидко, що від цього більше заболіла її покалічена грудь, і вона поквапилася обійти навколо величезної сірої скелі, що випинала посеред лісу. І побачила озеро, яке лежало внизу, наче мрія, перетворена на реальність. Коли вона подивилася вниз, на це примарно блискуче дзеркало. Останні спогади виринули із забуття, її спогадування було, наче повернення додому. Вона обходить навколо сірої скелі і одразу забуває про висохлу пляму крові дзвоником, яка так її стурбувала. Вона забуває про скрипуче, вітряне, холодне і блискуче північне сяйво, Яке залишила позаду, на мить забуває навіть про скота, хоч вона прийшла сюди для того, щоб знайти його і привести додому. Вона дивиться вниз на примарно блискуче дзеркало озера і забуває про все на світі. Бо воно прекрасне. І хоч вона ніколи не була тут раніше у своєму житті, вона почуває себе так, ніби прийшла додому. Навіть коли якась із тих прояв вибухає реготом, вона не боїться, бо тут безпечний ґрунт і вона не потребує, щоб хтось їй про це казав. Вона це відчуває своїми кістками, з не меншою впевненістю, ніж розуміє, що Скотт говорив у своїх лекціях про це місце, і про нього ж таки писав у багатьох своїх книжках. Вона також знає, що це місце смутку. Це озеро, до якого всі ми приходимо пити, плавати і ловити з берега невеличку рибу. Це також озеро, на яке певні сміливі душі – випливають у своїх благеньких човниках слідом за великими кораблями. Це озеро життя, це чаша уяви, і вона думає, що різні люди мають його різні версії лише з двома спільними для всіх ознаками. Воно завжди має милю за і перебуває в зачарованому лісі, і воно завжди є озером смутку. Бо воно пов'язане не лише з уявою, воно також пов'язане, нагадує про… З чеканням. Просто сидіти і дивитися понад цими сонними водами і чекати. Воно прийде, думаєте ви, воно прийде скоро, я знаю, але ви достоту не знаєте, що це, і так минають роки. Звідки ти все це знаєш, лізі? Мабуть, їй сказав місяць, припускає вона, і північне сяйво, яке опалює тобі очі своїм холодним блиском, і ніжно терпкі пахощі троянд та пранжепанів на щасливому пагорбі. Про це ж таки завжди казали їй очі Скота, коли він докладав усіх зусиль, щоб пручатися, пручатися, пручатися. Коли з усіх сил стримував себе, щоб не звернути на стежку, яка приводила до цього озера. Дедалі більше і більше реготливих голосів узиваються в гущавані лісу, а тоді лунає якийсь рик, що вмить усіх заспокоює. Позад неї дзеленчить дзвоник, Потім і він затихає я мушу поквапитися. Атож, хоч вона і відчуває, що поспіх не відповідає духові цього місця, вони мають якомога скоріше повернутися до свого будинку на пагорбі шугартоп, і не тому, що тут на них чигає небезпека нападу диких звірів, людожерів і тролів, страховищ зелених і страховищ чорних, та інших дивних істот, які живуть у хащах зачарованого лісу. «Де завжди темно, як у тюремному підземеллі, і куди ніколи не проникають промені сонця, а тому, що чим довше скот залишатиметься тут, тим менш імовірно, що їй пощастить забрати його додому, а також...» Лізі уявляє собі, як вона дивиться на місяць, що світиться, наче холодний камінь на тихій поверхні озера внизу, і думає. «Мене можуть зачарувати». «Так». Старі дерев'яні сходи спускаються косогором униз. Біля кожної сходинки лежить камінь, і на кожному з них вирізблене якесь слово. Вона може прочитати ці слова в місячному колі, але знає, вони не означатимуть нічого для неї, коли вона повернеться додому, і вона не зможе також пригадати нічого, крім найпростішого. ТЕКА означає хліб. Сходи закінчуються більш пологим схилом, який тягнеться ліворуч до самого озера. Тут виблискує в присмерковому світлі пляж – покритий дрібненьким білим піском. Над пляжем, витисані у скельній стіні, наче широкі східці, тягнуться кам'яні лави завдовжки футів двісті, що дивляться на озеро. Тут знайшлося б місце для тисячі або й двох тисяч людей, якби вони сиділи щільно на тих лавах. Але їх тут значно менше. Вона бачить їх не більш як п'ятдесят або шістдесят загалом, і більшість сидять закутані в якісь тонкі білі тканини – Схожі на савани. Але якщо вони мертві, як вони можуть сидіти? Але чи треба їй це знати і навіщо? На пляжі досить далеко одне від одного стоять ще зо два десятки, а кілька людей, шестеро або восьмеро, мовчки бродять у воді. Коли Лізі досягає кінця сходів і прямує до пляжу, легко ступаючи ногами по глибоко вдавленій у пісок борозні стежки, якою перед нею пройшло багато інших ніг. Вона бачить, як одна жінка нахиляється і починає вмивати собі обличчя. Вона вмивається дуже повільними рухами, ніби робить це у вісні. Ілізі пригадує той день у Нешвілі. Пригадує, як усе раптом стало рухатися дуже повільно, коли вона зрозуміла, що білявчик хоче вистрелити в її чоловіка. Це теж було наче сон, але сном воно не було. І тут вона бачить скота. Він сидить на кам'яній лаві у дев'ятому чи десятому ряді від озера. Він і досі закутаний в африканку доброї матінки, але закутаний не цілком, бо тут тепло. Вона лише лежить у нього на колінах, а її краї звисають, затуляючи йому ноги до самих ступень. Вона не може зрозуміти, як африканка може бути і тут, і в їхньому будинку на пагорбі Шугар-Гіл водночас, і думає... Можливо, це тому, що деякі речі є незвичайними. У той спосіб, у який є незвичайним Скотт. А вона? Чи якась версія Лізи Лендон досі перебуває в будинку на Шугар Топ Гілл? Вона думає, що ні. Вона думає, що вона, маленька Лізі, особа цілком звичайна. Вона думає, що на краще це чи на гірше, але вона повністю тут. Або повністю відійшла, залежно від того, про який світ ви говорите. Вона стримує дихання, маючи намір покликати його на ім'я. Але не кличе, Могутня інтуїція зупиняє її. «Цссс», – думає вона. «Цсссс», – маленька Лізі. «Тепер...» «Тепер тобі треба мовчати», – подумала вона, як і тоді у січні 1996 року. Усе тут залишилося таким, яким було й тоді. Лише тепер вона бачила все це трохи краще, бо прийшла трохи раніше». Тіні в кам'янистій долині, у якій притулилося озеро, ще тільки почали збиратися. Поверхня води мала обриси, дуже схожі на обриси жіночих стегон. На кінці пляжу, де стегна мали переходити в талію, був білий піщаний берег у формі наконечника стріли. На цьому березі досить далеко одне від одного стояли четверо людей, двоє чоловіків і дві жінки, захоплено дивлячись на озеро. У воді було ще з півдесятка людей. Ніхто не плавав. Більшості вода сягала не вище, ніж политки. Одному чоловікові вона сягала до пояса. Лізі хотілося побачити, який вираз був на обличчі цього чоловіка, але вона була ще надто далеко від нього. За людьми, які бродили у воді, і людьми, які стояли на березі, це були ті, які ще не набралися мужності намучитися. була переконана Лізі. Був мис що підіймався крутим косогором, у якому було вирубано кілька десятків, а може і кілька сотень кам'яних лав. На них широко розсіяні, сиділи близько двохсот людей. Коли вона приходила сюди вперше, їх було п'ятдесят або шістдесят, якщо вона правильно пам'ятала. Але цього вечора їх було значно більше. Але на кожну людину, яку вона могла бачити, було не менш як чотири постаті в тих жахливих саванах, білих одіяннях. «Тут також цвинтар, ти пам'ятаєш?» Так, прошепотіла Лізі. Грудь у неї знову дуже заболіла, але вона дивилася на озеро і пригадувала пошматовану склом руку Скота. Вона також пригадала, як швидко він одужав, коли божевільний прострелив йому легені. Лікарі були вкрай здивовані. Тут були для неї кращі ліки, аніж вік один і зовсім недалеко. «Так, – сказала вона, – знову і пішла вниз стежкою, але цього разу для неї була велика і трагічна різниця. Тут не було Скотта Лендона, який би сидів на лаві внизу. Перед тим, як стежка мала закінчитися біля пляжу, вона побачила ще одну стежку, яка відгалужувалася ліворуч і віддалялася від озера. Лізі знову затопив потік спогадів, коли вона побачила місяць.